В нея хаузъл споделя универсални уроци за смисъла на успеха, парите и благополучието. Много скоро след издаването и, тя светкавично набира популярност на световния пазар. Въведение Най-великото шоу на земята През студентските си години работех като пиколов в един хубав хотел в Лос-Анджелис. Сред най-честите ни гости беше изпълнителен директор на технологична фирма, Гений,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 Започнаха да хвърлят монетите във водата, така че да подскачат, като че ли са плоски камъчета, кикотеха се и спореха, чия е стигнала най-далеч. Просто така, за забавление. Няколко дни по-късно той щупи лампа в ресторанта на хотела. Менеджерът му каза, че тази лампа струва 500 долара и той ще трябва да плати. «Искаш 500 долара?» Попита недоверчиво изпълнителният директор.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 Моята любима статия в Уикипедия започва така: Роналд Джеймс Рийд е американски филантроп, инвеститор, чист и -чи служител на бензиностанция. Роналд Рийд е роден в провинциален Върмонт. Той е първият човек в семейството, завършил гимназия, нещо още по впечатляващо поради факта, че всеки ден пътувал на автостоп до кампуса. Онези, които познавали Роналд Рийд, нямат какво друго особено да добавят.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 че основното му хоби било цепене на дърва за огрев. Рито умира през 2014 година на 92 години. И тогава скромният провинциален чистъч влиза във водещите заглавия на световните медии. 2813503 американци са починали през 2014 година. Помалко от 4000 от тях оставят над 8 милиона долара нето през смъртта си. Роналд Риит е един от тях. В завещанието си бивше чиста, че оставя 2 милиона долара на доведените си деца и над 6 милиона долара на местната болница и библиотека. Онези, които познавали Рид, останали смаяни. Откъде е взел тези пари? Оказва се, че загадка няма. Нито пък печалба от лотария или наследство. Рид спестявал малкото, което можел и го инвестирал в акции на сини чипове. После чакал десетилетия, докато дребните му спестявания се увеличили на повече от 8 милиона долара. Това е. От чистъч до филантроп. Няколко месеца преди смъртта на Роналд Рийд друг човек влиза в новините. Ричард Фуско не е всичко нова, което Роналд Рийд не е. Той получил образование в Харвард с магистърска степен по бизнес администрация. Фуско не прави толкова успешна кариера във финансите че се пенсионира на 40 и няколко години, за да стане филантроп. Бившият главен изпълнителен директор на Мерил Линч Дейвид Комански хвали бизнес интелигентността, лидерските умения, здравата преценка и личната почтеност на Фусконе. Две бизнес писанието Крейнс го включва веднъж в списъка на преуспели бизнесмени 4.0 под 4.03. Но тогава, също както при онзи изпълнителен директор, хвърлящ златни монети, с когато започна книгата, всичко се разпада. В Средата на първото десетилетие на X-XI век Фуску не взема големи заеми, за да разшири своя дом в Гриноич, Канектикът, на 18 000 квадратни метра. Има 11 бани, 2 асансьора, два басейна, 7 гаража, а поддръжката струва над 90 000 долара месечно. После идва финансовата криза от 2008 година кризата, знаем, засегна почти всички финанси. Очевидно е превърнала и средствата на фусконе в прах. Поради големия дълг и неликвидните си активи, изпада в несъстоятелност. В момента нямам доходи. Твърди той председия по фалитите през 2008 година най-напред е отнета къщата му в Палм. Бич. През 2014 година идва ред и наимението в Гриноич. Пет месеца преди Роналд Рит, чистачът филантроп, Достави да богатството си за благотворителност. Думът на Ричард Фусконе, за който гостите си спомнят, тръпката от храненето и танците върху прозрачното покритие на закрития плувен басейн на дома е продаден на търк заради задълженията му, и то за 75% по-малко. Отколкото била цената според застрахователната компания 4. Роналд Рит бил търпелив, Ричард Фусконе бил алчен. Само това е достатъчно.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 Беше в зората на финансовата криза и най-тежката рецесия от 80 години насам. За да пише за случващото се обаче, исках да разбера какво всъщност се случва. И първото нещо, което научих след финансовата криза, беше, че никой не може да обясни точно какво се случило или защо, камо ли какво следва да се направи. Срещу всяко добро обяснение се изправяше също толкова убедително провържение.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 Financial Times интервюира през 2019 година Бил Грос, менеджер на облигации. Грос признава, че вероятно не би стигнал нивото, на което е днес, ако беше роден десетилетие по-рано или по-късно, се казва статията. Кариерата на Грос впада почти напълно с поколенческия колапс на лихвените проценти, който си горява по пътен вятър за цените на облигациите. такива неща влияят не само върху възможностите, които срещаш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 Да вземем, например, акциите. Ако си роден през 1970 година, от тогава рейтингът Стандарт Poor's 500 се увеличил почти 10 пъти, ако се вземе предвид инфлацията през тийнейджерските и след 20-тата ти година. Това е невероятна доходност. Ако си роден през 1950 година, пазарът буквално не е помръднал през тийнейджерските и след 20-тата ти година, като се вземе предвид инфлацията. Две групи хора, разделени от случайността поради годината на раждане, живеят с напълно различен поглед за това как работи фондовият пазар, тъй как са се държали акциите през тинейджърските и след 20-та година. Фик едно. Какво стана с акциите през тинейджърските? И след 20-та година. Или пак да вземем инфлацията. Ако си роден през 60-те години на Екс в Америка,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 че вероятно никога не си се замислял за нея нито като тинейджър, нито по-късно. Фикс 2. Какво направи инфлацията с цените през тинейджърските? И след 20-та година. Безработицата в Америка през ноември 2009 година е около 10%. Но равнището на безработица при мъжете афроамериканци на възраст от 16 до 19 години и без диплома за средно образование е 49%.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 Тук идва забележителният отговор на племенника на китайска работничка в раздела за коментари. Лелеми работи няколко години в това, което американците наричат «суитшап». Работата и беше тежка. Дълги часове, малка заплата, лоши условия на труд. Знаете ли какво правеше Лелеми преди да започне работа в една от тези фабрики? Беше проститутка. Идеята да работиш в sweatshop според мен не е подобрение в сравнение със стария начин на живот. И знам, че леля ми би предпочела да бъде експлуатирана от зъл капиталистически шеф за няколко долара, отколкото тялото и да бъде експлуатирано от много мъже срещу стотинки. Ето защо съм разстроен от мисленето на много американци. Ние нямаме същите възможности като Запада. Нашата правителствена уредба е различна. Страната ни е различна.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 Широко разпространено убеждението, че всеки е имал частна пенсия. Но това е силно преувеличено. Институтът за изследване на обещатенията на служителите обяснява, само една четвърт от хората на 65 или повече години са имали пенсионни доходи през 1975 години и дори сред това щастливо мълцинство само 15% от доходите на домакинствата идват от пенсия. Нью Йорк Таймс пише през 1955 година за нарастащото желание, но продължаваща неспособност за пенсиониране, да преформулираме една стара поговорка. Всички говорят за пенсиониране, но очевидно малци правят нещо по въпроса. 9. едва през 80-те години се утвърждава идеята, че всеки заслужава и трябва да има достойно пенсиониране. А начинът за постигане на това достойно пенсиониране винаги е бил в очакването,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 че мнозина от нас са слаби спестяването и инвестирането за пенсия. Ние не сме луди. Всички ние сме начинаещи. Същото въжи и за колежа. Дълът на американците на възраст над 25 години с бакалавърска степен се увеличил от по-малко от 1 от 20 през 1940 година до 1 от 4 през 2015 години. Едно нула средната такса за колеж през това време се увеличила повече от 4 пъти, съобразено с инфлацията. Едно-едно такава голяма и важна промяна, настъпила в обществото толкова бързо,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 които сякаш не се струват разумни в дадения момент. Нека ви разкаже историята, как Бил Гейтс стана богат. Две, късмет и риск. Нищо не е толкова добро или толкова лошо. Колкото изглежда. Късметът и рискът са братя и описват как всеки резултат живота се определя от сили, различни от индивидуалните човешки усилия. Професорът от Нью-Йоркския университет Скот Галуей има идея по въпроса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 Късно през нощта, през уикендите. Те бързо се превръщат в компютърни експерти. По време на един от тези късни нощни сеанси, спомни си Алън, Гейтс му показа списание «Форчън» и попитал: Как мислиш, какво е да управляваш компания от Форчън 5.0.0? Алън отвърнал, че няма представа. Може би някой ден ще имаме собствена компютърна компания, казал Гейтс. Днес а, Microsoft струва над 1 трилион долара.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 Казва той пред абитуриентите на училището през 2005 година Гейтс е невероятно умен и още по-трудолюбив, и като тинейджер има визия за комютрите, която дори повечето опитни компютърни менеджери не могат да схванат. Но той също така получава и преднината на един на милион, тъй като учи в Ликсейт. Нека сега да разкажа за приятеля на Гейтс, Кент Еванс. Той получава също толкова голяма доза от риска, брат на късмета. Бил Гейтс и Пол се прочуват благодарение на успеха на Microsoft. Но в Лейксайд има и трети член на тази банда гимназисти – компютърни вундеркинди. Кент Еванс и Билл Гейтс стават най-добри приятели в осми клас. Както споделя самият Гейтс, Еванс е най-добрият ученик в класа. Двамата прекарват в разговори по телефона цели часове, спомня си Гейтс в документалния филм «Инсайт Беллс Брейн».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 След като прекарах години средата на инвеститори и бизнес-лидери, осъзнах, че чуждият на успех обикновено се приписва на лоши решения, докато нашите собствени на успехи обикновено се дължат на тъмната страна на риска. Когато преценявам вашите на успехи, най-вероятно ще предпочета простата история за причината и следствието, защото не знам какво се случва в главата ви. Постигна лош резултат, значи трябва да е причинен от лошо решение, а историята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 Как да забогатеем? Как да избегнем бедността? Склонни сме да търсим полки, като наблюдаваме успехите и на успехите и си казваме прави това, което направи тя, избягвай това, което направи той. Ако имахме магическа Пречица, щяхме да разберем точно какъв дял от тези резултати се дължи на действия, които могат да бъдат повторени и не съвсем точно ролята на случайния риск или късмет,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 Първата ми мисъл, когато прочетох това, беше, заради такова отношение е постигнал толкова успехи. Законите не толерират железопътните линии по времето на Вандербилт. Затова той ги праща, подяволите и въпреки всичко продължава напред. Вандербилт е страхотно успешен магнат, така че е изкушаващо да разглеждаме потъпкването на закона про словото и жизнено вожно за успеха му като дълбока мъдрост.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 Задето пренебрегва закона със същата страст, с която критикуваш, Енрон, че правят същото. Може би единият е извадил късмет, като е избегнал ръката на закона, докато другите са попаднали откъм страната на риска. Джон Д. Рокфелер е подобен пример. Постоянното заобикаляне на закона, веднъж съдия нарича компанията му, не неподобра от обикновен крадец, често описвано от историците като забележителна бизнес-хитрост.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 Една късметлийска пауза. Или едно изключително хитро решение, можем ли да ги разграничим? Не е лесно. По същия начин смятаме Марк Зукърбърг за гений, защото през 2006 година отказва предложението на Яху да купят компанията му за 1 милиард долара. Той е видял бъдещето и се придържа към оръжията си.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 Когато нещата вървят изключително добре, не забравяйте, че това не е толкова добре, колкото си мислите. Не сте непобедими и ако разбирате, че късметът ви е донесал успех, трябва да вярвате и в близнака на късмета, риска, който може да прообърне историята много бързо. Но същото въжи и в другата посока. Но успехът също може да бъде лош учител, защото съблазнява умните хора да мислят, че решенията им са ужасни,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 Открояваща нещо, за което не мислим достатъчно, на празненство, организирано от милиардер на остров Шелтър, кърт вунегът обръща внимание на приятеля си Джоузеф Хилър, че техният домакин, управител на хедж фонд, е спечелил за един ден повече пари, отколкото Хилър с невероятно популярния си роман «Параграф 2.2», откакто е публикуван. Хилър отговаря, да, но аз имам нещо, което той никога няма да има.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 Goldman Sachs, така че можете да се досетите какво е обсъждано. Сделката на Buffett с Goldman е обявена публично часове покъсно. Акциите на Goldman поскъпват. Реджерат нам спечелва бързи 1 милион долара. Това е само един пример за предварително известна тенденция. Комисията по ценните книжа и борсите твърди, че съветите от кухнята са донесли на губта печалба от 17 милиона долара.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 е защо човек са състояние от стотици милиони долари ламти толкова отчаяно за още пари, че рискува всичко, за да натрупа повече. Престъпление, извършено от хора на ръба на оцеляването, е едно. Веднъж нигерийски измамник заяви пред Нью Йорк Таймс, че се чувства виновен, защото е наранил другите, но заради бедността не чувстваш болката, едно шест. Но стореното от гупта и мадов е различно. Те вече имат всичко.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 Но за да влезеш в списъка на десетте най-добре платени менеджери на хедж фондове през 2018 година, трябва да печелиш поне 340 милиона долара годишно. Едно-осема менеджерът на хедж фонд, който прави 340 милиона долара годишно, се сравнява с петте топ менеджера на хедж фондове, които са спечелили поне 770 милиона долара през 2018 година. Тези топ менеджери поглеждат към хора като Уорън Бъфет чието лично състояние се увеличило с 3,5 милиарда долара през 2018 година. А някой като Бъфет може би гледа напред към Джеф Безос, чиято нетна стойност се увеличила с 24 милиарда долара през 2018 година сума, която означава, че е печелил повече на час, отколкото богатият бейсболист за цяла година. Става дума за това, че таванът на социалното сравнение е толкова висок,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 Мнозина престават да посягат за още, едва когато се разорят и са принудени да го направят. Това може да бъде нещо невинно, като прегарянето в работата или рискуваното затъване в инвестиции, които не можеш да си позволиш. От друга страна, на света ги има такива като Раджат Гупта и Бърни Мадов, които прибягват до кражбата, защото според тях си струва да се посегне към всеки долар, независимо от последиците. Така или иначе,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 Тази история несправедливо унищожи репутацията ми. Но това щеше да бъде притеснително само ако много държах на репутацията си. Това изглежда като възможно най-лошата поука от неговото преживяване и ми се струва утешително самоуправдания на човек, който отчаяно иска да си върне репутацията, но знае, че е загубил безвъзвратно. Репутацията е безценна. Свободата и независимостта са безценни.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 които могат да нанесат щети на някое от тези неща. 4. Объркващото капитализиране 81,5 милиарда долара от нетното състояние на Уорън Бъфет с общ размер от 84,5. Милиарда са натрупани след 65-я му рожден ден, 1,9. Нашите умове не са създадени да се справят с подобни абсурди. Уроците от една област често могат да ни разкрият нещо важно за други, несвързани области. Да вземем милиардите години на ледниковите епохи и това, което те ни учат за умножаването на парите ни. Нашите научни познания за Земята са поскорошни, отколкото си мислите. За да разберем как е устроен светът, често се налага да правим сондажи дълбоко под повърхността, нещо, което доскоро не бяхме в състояние да правим. Исък Ньютон изчислява движението на звездите стотици години, преди да разберем някои от основните закони на нашата планета. Едва през 19 век учените постигат съгласие, че Земята е била покрита след през много периоди, две нула събрани са прекалено много доказателства, за да се твърди друго. По цялата планета са разпръснати следи от замръзнал някога свят, огромни камъни, разхвърлени на произволни места, скални масиви, нацепени на тънки слоеве.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 Никой дори не се доближава до този рекорд. Както току-що видяхме, Бъфет постига приблизително 22% годишно, т.е. е три пъти по-малко. В момента, в който пиша, нетната стойност на състоянието на Саймънс е 21 милиарда долара. Той е и знам колко нелепо звучи това, предвид цифрите, с които си имаме работа с 75% по-малко богато от Бъфет. Защо е такава разликата?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 Отговорът е 134217728. През 50-те години IBM създава твърд диск с капацитет 3,5 МБ. Към 60-те години на XX век се стига до няколко десетки МБ. Към 70-те години устройството Уинчестър на IBM съдържа 70 МБ. По-нататък дисковете стават експоненциално по-малки по размер и с повече място за. Съхранение Типичният компютър в началото на 90-те години на век разполага с 200-500 А после... Бум! Истинска експлозия. 1999 година iMac на Apple се предлага с твърд диск от 6 гигабайта. 2003 година 120 ГБ в Power Mac. 2006 година – 250 гигабайта в новия iMac. 2011 година – първи твърд диск с 4 терабайта. 2017 година – твърд диск от 60 терабайта. 2019 година – твърд диск от 100 терабайта. До да от 1950 до 1990 година ръстът е 296 мегабайта.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 Обратното постигането на огромна възвръщаемост, която не може да бъде удържана, води до някои трагични истории. 5. Да станеш богат срещу да останеш богат Доброто инвестиране не означава Задължително да вземаш добри решения. То означава никога да не се издъмваш. Има милион начини да забогатееш и купиш та книги по въпроса. Но има само един начин да останеш богат.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 Повече от една трета устойността на фондовия пазар е заличена през октомври 1929 година, в дните, които покъсно са наречени черния понеделник, черния вторник и черния четвъртък. Съпругата на Ливър Мордороти се бои от най-лошото, когато съпругът ти се връща от дома на 29 октомври. Из Нью-Йорк се разпространява веста за самоубийства на спекуланти от Уолл-стрит. Тя и децата и посрещат разплакани джеси на вратата.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 един друг мъж обикаля отчаяно улиците на Нью Йорк. Ейбрахам Джармански е мултимилионер, предприемач в областта на недвижимите имоти, който натрупва състояние през бурните 20 години от началото на XX век. Докато економиката процъфтява, той прави това, което на практика правят всички други нью йоркчени в края на 20 години инвестира сериозно на растящия фондов пазар. На 26 октомври 1929 г. Нью Йорк Таймс публикува статия, която представя в два абзаца един трагичен край, Бърнард Хсандлър, адвокат с кантора на Брудуей 225, беше помолен вчера. Сутринта от госпожа Ейбрахам Джермански от Маунт Върнан да й помогна да намери съпруга си, изчезнал от четвърта сутринта. Сандлър каза, че Джермански, който е на 50 години и търгува с недвижими имоти, е инвестирал масивно в акции. Според Съндлър, госпожа Джермански споделила, че нейна приятелка е видяла съпруга и късно в четвъртък на ол стрит близо до борсата. Според информаторката съпруга ти късал на малки парченца телеграфна лента и ги разпръсвал по тротуара, докато вървял към Бродвей. И това, доколкото е известно, е краят на Ибрахам Джермански. Тук имаме контраст.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 Дълговете му набъбват и накрая губи всичко на фондовия пазар. Разорен и опозорен, той изчезва за два дни през 1933 година съпругата му тръгва да го търси. Джеси Ливермор, оператор на фондовата борса от парка Авеню 1100, е изчезнал и не е виждан от 15 часа вчера, пише Нью Йорк Таймс през 1933 година връща се, но съдбата му е предопределена.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 Но преди 40 години в групата им има и трети член Рик Герен. Уорън, Чарли и Рик инвестират заедно и интервюират бизнес менеджери заедно. После Рик някак се изгубва, поне спрямо успеха на Бъфет и Мънгър. Инвеститорът Емониш Пабрай веднъж пита Бъфет какво се случило с Рик. Емониш си спомня, Уорън каза: Чарли и аз винаги сме знаели, че ще станем невероятно богати. Не бързахме да забогатем. Знаехме, че ще се случи. Рик беше също толкова умен като нас, но бързаше. Това, което се случва, че при спада през едно 973-1974 години Рик взема емаржин e заеми. А фондовият пазар спада с почти 70% през тези две години, така че той получава повиквания за емаржин. E Продава своите акции от Бъркшайер на Уорън, Уорън всъщност казва... Аз купих акциите на Рикот от Berkshire под 40 долара за брой. Рик е принуден да продава, защото му липсват средства да покрие емържина 2-1. Чарли, Уорен Рик са еднакво умели в забогатяването. Но Уорен и Чарли притежават и едно допълнително умение да остават богати. Което с времето се оказва най-значимото умение. Насим Талеб, авторът на Черния лебед 2-2, го изразява така.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 че парите в брой печелят 1%, а акциите с доходност 10% годишно. Тази разлика от 9% ще те гриза всеки ден. Но ако тези пари ти помогнат да не продаваш своите акции по време на мече пазар, действителната доходност, която си спечелил от тази парична наличност, не 1% годишно тя може да бъде многократно повече, тъй като с предотвратяването на отчаяни, ненавременни продажби на акции можеш да направиш повече за доживотната си доходност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 които никой не е могъл да предвиди. 11 септември – жилищният балон изпукването му, заради което 10 милиона американци загубиха домовете си. Финансовата криза от 2008 година, заради която почти 9 милиона загубиха работата си, последвалият рекорден ръст на фондовата борса и коронавирусът, разтърсващ света. Докато пиша това. Планът е полезен. Само ако може да оцелее фрелността. Изпълнено с неизвестни, е реалността на всеки. Добрият план не претендира, че това не истина, той го приема и оставя непременно място за грешки. Колкото повече се стремите към това всички конкретни елементи на даден план да са точни, толкова поурязвим става вашият финансов живот. Ако ставите достатъчно място за грешка в доходността на спестяванията, ще можете да кажете «Би било чудесно». Ако пазарът е с доходност 8% годишно през следващите 30 години, но ако е само 4% годишно, пак ще съм добре и толкова по ще бъде вашият план. Много залози се провалят не защото са погрешни, а защото са правилни ситуация, изискваща нещата да стават съвсем точно. Мястото за грешки, често наричано марш на безопасност, е една от най-недооценените сили в финансите. Той има много форми.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 33 рецесии продължават общо 48 години. Броят на прогнозистите, предвидили някое от тези рецесии, се равнява на нула. Фондовият пазар пада най-малко 102 пъти с повече от 10% от оскорошен връх. Акциите губят една трета стойността си поне. 12 пъти Годишната инфлация надвишава 7% през 20 отделни години.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 че за спекуланта не е прекалено висока никоя цена, за да научи онова, което ще попречи да му се замая главата. Голяма част от провалите на брилянтни мъже са свързани пряко с замаяната глава. Това е скъпо струваща болест, казва ли Върмур, навсякъде и за всички. По-нататък ще разгледаме друг начин, по който растежът в условията на незгоди може да се окаже много труден за разбиране. Шест редките събития печелят.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 През 2000 година Берглюен продава за повече от 100 милиона евро част от огромната си колекция от произведения на Пикасо, Брак, Кле и Матис на германското правителство. Сделката е на такава ниска цена, че германците на практика а смятат за дарение. Пазарната стойност на колекцията е над едно милиард долара. Това, че един човек е успял да събере огромни количества шедеври, е поразително.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 Correlation Ventures веднъж обобщава цифрите така: 2,6 от над 21 000 рискови финансирания от 2004 до 2014 година 65% губят пари. 2,5% от инвестициите постигат 1,0-2,0 пъти възвръщаемост. 1% постигат над 2,0 кратна доходност. 0,5% около 100 компании от 21 000 са спечелили 50 пъти или повече.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 JP Morgan Assets Management публикува разпределението на възвръщаемостта при индекса Russell 3000 голяма. Обхватна база от публични компании. Поддържана от 1980 година акциите на 40% от включените в Russell 3000. Губят поне 70% от стоиността си и никога не се възстановяват през този период. Ефективно цялата обща възвръщаемост на индекса идва от 7% от включените компании,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 Дори сред комуналните услуги честотата на успехите е повече от 1 на 10, фик 5% на компаниите, претърпели катастрофални загуби, 1980-2014 година. Интересното тук е, че трябва да постигнеш определено равнище на успех, за да станеш публична компания и член на РАСАЛ 3.0.0.0. Това са утвърдени корпорации, а не стартиращи едно дневки макар, че повечето имат продължителност на живота, измерваща се в години, а не в поколения. Да вземем за пример една от тези компании – Каролко, бивш член на индекса Russell 3000. Тя продуцира някои от най-големите филми през 80-и 90-те години на XX век, включително първите три филма за Рамбо, Терминатор 2, Първичен инстинкт и Зов за завръщане.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 Няколко проекта с големи бюджети пропадат и към средата на 90-те години, Каролко вече история. Фалира през 1996 г. година, акциите падат до нулата, приятен ден. Катастрофална загуба. Същата, до каквато с времето стигат 4 от 10 публични компании. Историята на Каролко си струва да се разказва не защото уникална, а защото е често срещана.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 Prime и Amazon Web Services, които сами по себе си са редки събития в компания, експериментирала с стотици продукти от e до туристически агенции. На Apple се падат почти 7% от доходността на индекса през 2018 година. Това се дължи предимно на iPhone, който света на технологичните продукти е възможно най-рядко събитие. А кой работи в тези компании?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 в дъжд или на слънце. Без значение дали економистите крещят за задаваща се рецесия или за нов мече пазар. Просто продължавате да инвестирате. Нека наречем инвеститора, който действа така, сю. Но може би да се инвестира по време на рецесия е твърде плашещо. Така че може би инвестирате вашия 1 долар на фондовия пазар, когато економиката не е в рецесия, продавате всичко, когато е в рецесия, Спестявате месечния си долар брой, а инвестирате всичко обратно на фондовия пазар, когато рецесията приключи. Ще наречем този инвеститор Джим. Или пък трябва да минат няколко месеца, докато рецесията ви сплаши, а след това отнема известно време, за да си върнете доверието, преди да излезете отново на пазара. Инвестирате един долар в акции, когато няма рецесия. Продавате 6 месеца след началото на рецесията и инвестирате обратно 6 месеца след края на рецесията. Ще го наречем Том. Сколко пари ще се окажат тези трима инвеститори с течение на времето? Сю завършва с 435551 долара. Джим има 257386 долара. Том 234476 долара. Сю води с една обиколка. Между 1900 и 2019 година има 1428 месеца. Едва през малко повече от 300 има рецесия. Така, че като запазва хладнокръвие само през 22% от времето, когато економиката е въвили близо до рецесия, ще се оказва с почти 3 четвърти повече пари от Джим или Том. Нека да дам по-скорошен пример.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 Интуитивно бихте помислили, че изпълнителният директор трябва да се извини на акционерите. Но главният изпълнителен директор Джеф Безос казва малко след катастрофалното лансиране на «Файерфон» от компанията, ако смятате, че това е голям провал, в момента работим по много по-големи. Не се шегувам. Някой от тях ще направят «Файерфон» да изглежда като точка на хоризонта. За Амазон е нормално да загуби много пари от e защото това ще бъде компенсирано от нещо като Amazon Web Services, което ще донесе десетки милиарди долари. Редките събития спасяват. Изпълнителният директор на Netflix Reed Hastings обявява веднъж, че компанията му отменя няколко продукции с големи бюджети. Той заявява, в момента да на хитовете е твърде висок. Винаги притискаме екипа за съдържание. Трябва да поемаме повече рискове. Трябва да опитваме повече шантави неща, защото като цяло трябва да имаме повисок процент на отменяне. Това не са заблуди или безотговорност, а интелигентно потвърждение, че редките събития водят до успех. Знай се със сигурност, че на всеки Amazon Prime или Оранжевото е новото черно ще се падат няколко на успеха.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 Особеното се случи, когато бях на 2-2, 3-1. САЩ са най-богатата страна в историята на света. Но са малко доказателствата, че нейните граждани са средно по-щастливи днес, отколкото през 50-те години на XX век, когато богатството и доходите били много по ниски и дори на медианно равнище и коригирани с инфлацията.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 е 29 000 долара през 1955 години 3, 3 през 2019 година е малко над 62 000 долара. Използвали сме това богатство за живот, който е немислим за американеца от 50 години, дори за медианно семейство.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 И много от причините са свързани с вида работа, която повечето от. Нас вече имат. Джон де Рокфелер е един от най-успешните бизнесмени на всички времена. Той също така е отшелник, прекарващ по-голямата част от времето си самота. Рядко говори, умишлено се прави на недостъпени мълчи, дори когато си привлякал вниманието му. Веднъж работник в рафинерия, който понякога общувал с Рокфелер, отбелязва.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 Може да обмисляш проекта си по време на пътуването до работното място, докато приготвяш вечеря, докато приспиваш децата си и когато се събуждаш стресиран в три сутринта. Може задължителното работно време да е по-малко, отколкото през 1950 г., но усещането е, че работиш денонощно. Дерек Томсън от Е atlantic веднъж го описва последния начин. Ако през 2-1 век оперативното оборудване е преносимо устройство, това означава,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 Защото дори ако е купил с кредит, има нужда от определено равнище на доходи, за да си позволи месечните вноски. Същото е и с унези, които живеят в големи домове. Не е трудно да се забележат заможните хора. Те често се стараят да се изявят. Но богатството е скрито. То е неизхарчен доход. Богатството е все още неизползвана възможност да се купи нещо по-късно. Ценността му е в това,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 Богатството обаче е да се откажеш от това ястие и нетно да изгаряш калории. Трудно е и изисква самоконтрол. Но създава разрив между това, което би могъл да направиш, и това, което решаваш да направиш, който се увеличава с времето. Проблемът за мнозина от нас е, че е лесно да се намерят заможни образци за подражание. По-трудно е да се намерят богати, защото по дефиниция успехът им не се демонстрира. Има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 Отколкото през 1950 години 37 средно изминаваните километри на литър от всички превозни средства на пътя са се удвоили от 1975 година Форт Таурус Седан. От 1989 година харчеше средно едно 0-1,5 литра на 100 км. Потреблението на чеви Бърбан от 2019 година, абсурдно голяма сиви, е приблизително същото. Светът е увеличил своето енергийно богатство не чрез увеличаване на произвежданата енергия, а чрез намаляване на енергията, от която се нуждае. Производството на нефти и газ САЩ се увеличило с 65% от 1975 г., докато запазването и ефективността са отвоили онова, което можем да направим с тази енергия. Лесно да се види кое е по-важно. Важното тук е, че намирането на повече енергия е до голяма степен извън нашия контрол и е забулено в несигурност, защото разчита на нестабилната комбинация от правилната геология, география, климат и геополитика. Но да използваме по-ефективно енергията, с която разполагаме, до голяма степен зависи от самите нас. Решението да купиш по-лека кола или да караш колело е твое, а така имаш едно 0-0% шанс да подобриш ефективността. Същото въжи и за нашите пари. Възвръщаемостта на инвестициите може да те направи богат. Но дали дадена стратегия за инвестиране ще проработи, колко дълго ще работи и дали пазарите ще допринесат за това, винаги е под съмнение. Резултатите са забулени в несигурност. Личните спестявания и пестеливостта, съхраняването и ефективността на финансите са части от уравнението на парите,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 Но полесно и по-контролирано от самия теб. Високата норма на спестяване означава да имаш по-ниски разходи, отколкото би могъл иначе, а по-ниските разходи означават, че спестяванията ти нарастват в по-голяма степен, отколкото ако харчиш повече.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 ако ти дадат гъвкавостта да се заемеш с работа с по ниска заплата, но с по висока цел или да изчакаш възможности за инвестиции, които ще се появят, когато онези, на които им липсва гъвкавост, вече са се отчаяли. И тази скрита доходност става все по-важна. Преди светът беше свръхлокален. Само преди 100 години, 75% от американците нямаха нито телефони, нито редовни пощенски услуги, според историка Робърт Гордън.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 Главното дело на Вагнера Орек през целия му трудов живот е страмежът да лекува психични заболявания чрез предизвикване на треска. 3.8 Слава богу, в крайна сметка пеницилинът измества малариотерапията на пациенти с сифилис. Но Вагнера орек е един от малцината лекари в историята, които не само признават ролята на треската в борбата с инфекцията, но я предписват като лечение. Хората винаги са се. Страхували от треската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 Веднъж го питат как инвестира собствените си пари и той описва разпределението на портфолиото си през 50-те години на XX век, когато разработва моделите си за първи път, визуализира в скръпта си, ако фондовият пазар се издигне. Нагоре, а аз не съм на него или ако падне много надолу, а за съм изцяло на него. Намерението ми беше да минимизирам бъдещото ми съжаление.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 Но и двете са разумни в малки количества, ако ти начесват крастата достатъчно, за да оставиш на мира останалите си по разнообразни инвестиции. Инвеститорът Джош Браун, който се застъпва за и притежава най-вече диверсифицирани фондове, веднъж обясни защо притежава и малко делни акции. Не купувам делни акции, защото мисля, че ще постигна алфа в превъзходство. Просто обичам акциите, откакто бях на 20 години. А и това са мои пари.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 Скромните правила на аритметиката инвестира част от собствените си пари във фондовете на сина си. Какво е обяснението? Правим някои неща по семейни причини, казва Бугъл пред Wall Street Journal. Може да не е последователно. Добре, но животът не винаги е последователен. 4-4. Същност рядко е така. 12. Изненада. Историята е изследване на промените.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 Да си преживял дадени събития не означава, че непременно ще знаеш какво ще се случи по-нататък. Всъщност това става рядко, защото опитът води по-скоро до свръховереност, отколкото до способност да прогнозираш. Инвеститорът Майкъл Батник го обяснява добре. Сблъсквайки се с аргумента, че малко инвеститори са подготвени за повишаването на лихвените проценти,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 Дотком балонът Единадесети септември Сриват цените на жилищата от средата на първото десетилетие на XXI век. Шепи извънредни събития играят огромна роля, защото повлияват на толкова много несвързани събития след тях. През 19-20 век са родени 15 милиарда души. Но опитайте се да си представите колко различна би била глобалната економика и целият свят днес,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 Проектът Манхатън Ваксините Антибиотиците Арпанет 11 септември Разпадането на Съветския съюз Колко проекти и събития се случват през 20 век? Милиарди, трилиони с кой знае. Но само тези 8 повлияват на световния ред в пъти повече от другите. Лесно е да бъдат подценени редките събития,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 че нашите модели са погрешни или нашата интелигентност е ниска. Така е, защото шансовете родителите на Адолф Хитлер да се скарат вечерта 9 месеца преди той да се роди, са същите като да зачинат дете. Трудно е да се предвиди пробивът в технологията, защото Бил Гейтс можеше да е починал от полюмилит, ако Джона Селк се беше ядосъл и се бе отказал да разработва ваксина. Причината, поради която не можахме да предвидим ръста на студентските займи, е,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 Единственият правилен отговор на тази критика е, разбира се, часа. Той ги използва, за да замени формулите от изданието от 1965 година, които заменят формулите от изданието от 1954 година, които от своя страна заменят тези от изданието от 1949 година, които са използвани за допълнение към оригиналните формули които той представя в «Анализ на ценни книжа» през 1934 година. Греъм умира през 1976 година. Ако формулите, които той предлага, са отхвърлени и актуализирани пет пъти между 1934 и 1972 година, доколко според вас те ще са подходящи през 2020 година? Или през 2050 година?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 а не са сигурни възможности. При всяка конкретна ръка той смята, че има голям шанс да бъде прав, но знае също, че има немалък шанс да сгреши. Може да звучи странно предвид професията му, но стратегията му разчита изцяло на смирението о смирение, че не знаеш и не можеш да знаеш какво точно ще се случи по-нататък, така че изиграваш ръката си. Системата за броене на карти работи, защото леко наклания везните от казиното към играча.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 Но какво става, ако бъдещата доходност е пониска? Или ако дългосрочната история е подходяща за оценка на дългосрочното бъдеще, но твоята целева дата на пенсиониране в крайна сметка се пада на сред брутален мечи пазар като 2009 година? Какво ще стане, ако бъдещият мечи пазар те изплаши? Освободи се от акциите и в крайна сметка пропуснеш бъдещия бичи пазар. Така че доходността, която си постигнал, се окаже по-малко от средната за пазара.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 Виждал съм това умение в действие при стартапите, които моята фирма Collaborative Fund подкрепеше. Помоляте някой основател да изброи най-големите рискове, пред които е изправен, и той ще спомене обичайните заподозрени. Но освен предвидимите трудности за стартапите, при компаниите от нашето портфолио имаше и други проблеми, с които се налагаше да се справим – спукана тръба, наводнен и съсипан офис на компанията.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 Тъй като всеки самолет трябва да може да спира на пистата само с спирачките си, без обратната тяга от двигателите. По същия начин, окачените мостове могат да изгубят много от въжетата си, без да паднат. Неизначимата единична точка на повреда при парите представлява да разчиташ единствено на заплатата за финансиране на краткосрочните разходи, без пестявания, които да създадат буфер между предвижданите от теб разходи и това, какви биха могли да се окажат в бъдеще. Трикът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 Осъзнават, че да стоиш цял живот в къщи, означава да не си подготвен да излезеш в пенсия. Мнозина от нас преминават през живота по подобна траектория. Само 27% от завършилите колеши имат работа, свързана с тяхната специалност, според Федералния резерв. 5-2-29% от родителите, които стоят в вкъщи, имат висше образование. 5-3 мълцина, вероятно, съжаляват за образованието си. Но трябва да признаем,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 Основава се на изследвания, за които никога не си чувал. Когато попитах Дани как може да започва отново, сякаш никога не сме писали по-ранен вариант, продължава Свайк. той каза нещо, които никога не забравям, нямам невъзвръщаеми разходи. Пет-шест невъзвръщаемите разходи, приковаващи решенията ни към предишни усилия, които не могат да бъдат компенсирани и са дяволът свят, в който хората се променят с течение на времето. Те превръщат бъдещите ни.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 Да се справиш с противоречивите изисквания на разрастването, краткосрочните инвеститори, регулаторите, синдикатите и вкоренената бюрокрация, непросто е трудно, трудно е дори да разпознаеш сериозността на проблемите, докато ти не се изправиш пред тях. Наследникът на имелт, който издържа 14 месеца, научава и това. Повечето неща са по-трудни на практика, отколкото изглеждат на теория. Понякога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 Безплатно ли е това постижение? Разбира се, че не. Светът никога не е толкова хубав. Има си ценоразпис, сметка, която трябва да бъде платена. В този случай това са не спирните заплахи на пазара, който дава голяма възвръщаемост, но я отнема също толкова бързо. С включени дивиденти, индустриалният индекс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 Както повечето продукти, колкото по-голяма е възвръщаемостта, толкова по-висока е цената. Акциите на Netflix с възвръщаемост 35,00% от 2002 до 2018 година, но се търгуват под предишния си рекорд през 94% от дните.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 Или можеш да намериш актив с по-малка несигурност и по-ниска печалба, еквивалентен на употребяваната кола. Или можеш да пробваш еквивалента на кражбата на кола, да се опиташ да получиш доходност. Като същевременно избегнеш волатилността, която върви с нея. Много хора избират третия вариант при инвестирането. Подобно на крадец на автомобили и макар и добронамерени и спазващи закона, те прилагат трикови стратегии, за да получат доходност,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 Само 9 постигат по-добра възвръщаемост, коригирана с риска, отколкото обикновения фонд, поддържащ съотношение акции-облигации 60 0 наклонена черта 4-0. По-малко от една четвърта тактическите фондове имат по-низки максимални освоявания от индекса лявитони. Морнингстър пишат: С малки изключения, тактическите фондове са спечелили по-малко, били са по-волатилни или подложени на също толкова голям риск от спад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 независимо от състоянието на бизнеса или економиката. Той го прави като «масажира числата» – това определение е доста меко и често прехвърля печалби от бъдещите три месечия в текущото три месечие, за да накара послушните числа да отдадат чест на своя господар. СПА – Форбс посочва един от десетките примери – е General Electric в продължение на две години, продава локомотиви на неназовани финансови партньори вместо на крайни потребители с транзакции,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 Акционерите на General Electric претърпяват за едно десетилетие гигантски загуби, от които преди това са били защитени с четоводни маневри. Центовата печалба от ерата на Уелч днес се превръщат в долари загуби. Най-странният подобен пример идва от фалиралите ипотечни гиганти Фреди Маки и Фани Мей, които през първото десетилетие на XXI век са уличени,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 когато приемаш финансови съвети от хора, които играят различна игра от теб. Имплозията на Дотком балона в началото на XXI век 1997-2000 години намали богатството на домакинствата с 6,2 трилиона долара. Краят на балона на пазара на жилища заличи над 8 триллиона долара. Трудно е да се нацени колко социално опустошителни могат да бъдат финансовите балони.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 Хората могат да погледнат акциите на Yahoo през 1999 година и да си кажат това беше безумие. Доходност милион пъти. Оценката нямаше смисъл. Но много инвеститори, които притежаваха акции на Yahoo през 1999 година, си поставяха толкова кратки времеви хоризонти, че за тях имаше смисъл да платят тази. Смешна цена.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 Данните от Ятом, компания, която проследява сделки с недвижими имоти, показват как броят на къщите в Америка, които са се продавали повече от веднъж за едно две месечен период, те са превъртани се увеличава пет пъти по време на балона. От 20 000 през първото тримесечие на 2000-та година до над 100 000 през първото тримесечие на 2004 години, 6-две превъртанията спадат след балона до помалко от 40 000 на тримесечие и от тогава се остават приблизително толкова.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 Акциите на Сиско нараснаха с 300% през 1999 година до 60 долара на акция. На тази цена компанията беше оценена на 600 милиарда долара, което е безумно. Всъщност, мълцина смятаха, че струва толкова много, дневните трейдери просто се забавляваха. Икономистът Бъртане Малкиял веднъж посочи, че предполагаемият темп на растеж на Сиско при тази оценка означава,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 какво ще го накара да промени мнението си или дали някога ще научи урока си. Когато коментаторът на Сиена би си казва «Трябва да купиш тези акции», имайте предвид, че той не знае кой сте. Тинейджер, търгуващ за забавление. Възраст на вдовица с ограничен бюджет. Управител на хедж фонд, който се опитва да се отчете преди края на три месечието. Трябва ли да мислим,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 Към края на юни 2010 година или в началото на юли, казва Панарин, САЩ ще се разпаднат на шест части и Аляска ще се върне под руски контрол. Калифорния ще стане ядро на Калифорнийската република, както я е нарича той, и ще бъде част от Китай или под китайско влияние. Текса ще бъде сърцето на Тексаската република, група щати, които ще преминат към Мексико или ще попаднат под мексиканско влияние. Вашингтон, Окра Колумбия,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 колкото пророчествата за гибел. Да вземем Япония в края на 40-те години на XX век. Страната е претърпяла пълно поражение през Втората световна война във всички области економическа, индустриална, културна, социална. През суровата зима на 1946 година се стига до глад, при който хранителните продукти са ограничени до помалко от 800 калории на човек на ден 6-4. Представете си,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 Макартер или дори Нобелова награда за мир. През целия ми съзнателен живот. Модните причини за песимизъм се променяха, но песимизмът си оставаше постоянен. Всяка група хора, които попитам, смята, че светът е по-плашещ, по-жесток и по-безнадежден накратко, по-драматичен отколкото е в действителност, пише Ханс Рослинг в книгата си «Фактологичност 6.5».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 Но по-голямата част от американците, ако не светът с изумление наблюдават как пазарът се срива, чудейки се как това ще се отрази на собствената им съдба. Това въжи за всеки, независимо дали адвокат, фермер или автомобилен мунтюр. Историкът Ерик кручо е пише, този спад на стойността засегна незабавно само малци на американци. Но станалите толкова внимателно наблюдаваха пазара и го разглеждаха като показател за съдбата си,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 Самолетите, пише Вестникът, изглеждат невъзможни. Най-малкото възможно тегло на летателен апарат, с необходимото гориво и оборудване, не може да бъде по-малко от едно 4 0 1 8 0 къга но има горна граница на теглото, със сигурност не много по-голяма от 25 кг, отвъд която е невъзможно животно да лети. Природата е достигнала тази граница и не успяла да премине и с най-големи усилия. Шест месеца по-късно Орвил Райт напуска гимназията, за да помага на брат си, Уилбър, да построи печатница в бараката в задния двор. Това е първото съвместно изобратение на братята. Но не е последното. Ако трябва да направим списък с най-важните изобратения на XX век, самолетът ще бъде най-малко сред първите пет, ако не и номер едно. Самолетът променя всичко. Започва световни войни.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 на телепатия. Едва през май 1908 година, почти 4 години и половина след първия полет на Райт, са изпратени опитни репортери да наблюдават какво правят те, опитни редактори оказват пълно доверие на развълнуваните телеграми на тези репортери и светът най сетне се събужда с новината, че полетът на човек е осъществен успешно. Дори след като хората се уверяват в Чудото на самолета, те го подсеняват с години.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 Автомобилите имат по-голям пробег със същото количество бензин. Соларната и фракинг технологиите са напреднали. Социалните медии се разрастват експоненциално. Докато лети страната, вижда същото. Околоземното кълбо, още от същото. Икономиката е в приблизително същата форма, а може би дори и в подобра, през 2009 година, както през 2007 година, заключава извънземният.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 Между 2007 и 2009 година има една промяна, която извънземният не можа да види – историите, които си разказвахме за економиката. През 2007 година разказвахме историята за стабилността на цените на жилищата, предпазливостта на банкерите и способността на финансовите пазари да определят точно ценовия риск. През 2009 година престанахме да вярваме на тази история. Това е единственото нещо, което се промени.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 Освен придържането към нов разказ, през 2009 година ние имахме идентичен, ако не и по-голям капацитет за богатство и растеж, както през 2007 година. И все пак економиката претърпя най-лъшия удар от 80 години насам. Беше различно от Германия през 1945 година, да речем, чиято производствена база беше унищожена. Или от Япония през първото десетилетие на XXI век,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 Хората бяха посклонни да вярват на пророчества и астрологически заклинания, сънища и всякакви бабини деветини, отколкото преди или след чумата. Народът бе страшно наплашен от книги като Алманах. Гредите на къщите и яглите на улиците. Облепени с докторски обяви и лищета на невежи шарлатани, които твърдяха, че разбират от лечение и канеха хората да отидат при тях за лекарства,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 че обхватът на прогнозата ти дори не в същата плоскост като реалността. На последното си заседание за 2007 година Федералният резерв прогнозира какъв ще бъде економическият ръст през 2008 година и 2009 години 7-8, но той вече е отслабен от спада в економиката и предвиждането неоптимистично. Прогнозира се диапазон на потенциален растеж от 1,6% до 2,8%. Това е запасът за безопасност,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 Да вземем пазарните прогнози. Ние сме много, много зле с Веднъж изчислих, че ако просто предположиш, че пазарът нараства всяка година с историческата си средна стойност, твоята прогноза ще е по-точна, отколкото ако следваш средногодишните прогнози на 20-те най-добри пазарни стратези от големите банки на Оллстрит. Способността ни да предсказваме рецесии не е много поразвита.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 Разстоянието от около 4,83 милиарда километра е изминато за 9 години и половина. Според НАСА пътуването е отнело около минута по малко от предвиденото, когато сондата е изстреляна през януари 2006 години 79. Помислете за това. При неизпитвано до тогава 10 годишно пътуване прогнозата на НАСА е с точност 9 -9, 9 -9 -9 -9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 Няколко кратки и полезни урока, които могат да ви помогна да вземете по добри финансови решения. Нека най-напред да разкаже историята за едно посещение при Заболекър, завършило злополучно. Тя ни учи на нещо жизненно относно опасностите да даваш на някого съвети какво да прави с парите си. През 1931 година Кларънс Хъс отива на Заболекър. Изпитва нетърпима болка.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 те са длъжни да се съобразяват с физическите и емоционалните нужди на пациентите си и да го правят самостоятелно, без да се консултират със своите пациенти относно решенията, които трябва да бъдат взети. Представата, че пациентите също могат да имат право да споделят тежеста на решенията със своите лекари, никога не е била част от етоса на медицината. И не заради его или залумисъл, а заради вяра в две точки. Едно, всеки пациент иска да бъде излекуван.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 Животът на всеки е непрекъсната поредица от изненади. Спестяванията, които не са предвидени за нищо конкретно, са защита срещу неизбежната способност на живота да те изненада. Дявол във възможно най-неподходящия момент. Определи цената на успеха и бъди готов да платиш. Защото нищо, което си струва, не е безплатно. И не забравяй, че повечето финансови разходи нямат видими етикети с цена.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 защото хората имат много различни цели и желания. Няма еднозначен верен отговор, има само отговор, който работи за теб. Нека ти кажа сега какво работи за мен. 20 десет изповеди. Психологията на собствените ми пари. Казват, че Санди Гоцман, инвеститор-милиардер, основал консултантската група First Манхътън», задавал един въпрос, когато интервюирал кандидати за своя инвестиционен екип.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 Половината от менеджерите на портфейли в взаимните фондове в САЩ не инвестират и цент от собствените си пари във фондовете си, според Morningstar 8.0 това може да изглежда ужасно и статистиката със сигурност разкрива известно лицемерие. Но такива неща се срещат по-често, отколкото бихте си помислили. Кен Мъри, професор по медицина в Университета на Южна Калифорния, написа през 2011 година СЕ, озаглавено «Как умират лекарите» което показва до каква степен лекарите избират различни лечения за себе си в края на живота, за разлика от онези, които препоръчват на своите пациенти. 8-1 «Лекарите не умират като всички нас», пише той. На обичайното при тях е не колко повече лечение получават в сравнение с повечето американци, а колко по-малко. След цялото време, което прекарват в борба със смъртта на другите,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 Две специфичните работни места, създадени по време на войната в производството на кораби, танкови самолети, изведнъж стават ненужни след нея и се стопяват със скорост и обхват, рядко срещани в частния бизнес. Не е ясно къде ще могат да работят войниците. Три, броят на браковете нараства по време на войната и непосредствено след нея. Войниците не искат да се връщат с сутерена на майка си.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 Потреблението се превръща в целенасочена икономическа стратегия в годините след Втората световна война. Ерата на насърчаване на пестеливост и спестяванията за финансиране на войната бързо преминава в ера на активно насърчаване на разходите. Историкът от Принстън Шелден Гарън пише след 1945 г. Америка. Отново се отклонява от моделите на насърчаване на спестяванията в Европа и Източна Азия. Политиците.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 Проста история в проста таблица година. Обща задлъжнялост на домакинствата в САЩ 1945-29,4 милиарда долара. 1955-125,7 милиарда долара. 1965-331,2 милиарда долара. Дългът на домакинствата през 50-те години нараства 1,5 пъти по-бързо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 Нетърпеливи да продължат живота си и окоръжени с нови ефтини потребителски кредити, те започват да купуват така, както страната никога не е виждала. Фредерик Луи пише в книгата си «Голямата промяна». През тези следвоенни години фермерът купува нов трактор, комбайн за царевица, електрическа дуилна машина. Същност, той и съседите му събират страхотен комплект от селскоступански машини за съвместни използване.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 Реалният доход на най-дълните 20% от найемните работници нараства с почти идентична сума, както горните 5% от 1950 до 1980 година равенството не се изчерпва с заплатите. Рекорден брой жени работят извън дома. Техният дял в работната сила се увеличава от 31% след войната до 37% до 1955 година и до 40% до 1965 година печелят и мълцинствата. След встъпването в длъжност през 1945 година Елино Рузвелт пише за един репортер-афроамериканец, който и казал, давате ли си сметка какво стана за 12 години?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 се случваше всяка вечер. Бяхме буквално в синхрон, 8-6. Това е важно. Хората измерват благосъстоянието си спрямо своите връстници. И през по-голямата част от периода 1945-1980 година хората имат много неща, подобно на връзниците си, с които да се сравняват. Много хора, повечето хора, живеят живот, който е или равен, или поне понедостъпен за околните.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 Делът на собствените жилища през 1900 година е 47%. Остава си същият през следващите четири десетилетия. След Това излита нагоре, като достига 53% до 1945 година и 62% до 1970 година, значителна част от населението сега използва дълг, до който предишните поколения нямат и не биха могли да имат достъп.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 не трябва да бъде драстично различен от унези в 80 или 90 процентил. И че някой от 99 процентил живее по добър живот, но все пак живот, който някой от 50 процентил може да разбере. Ето как работи Америка през по-голямата част от периода 1945-1980 година. Няма значение дали смяташ, че това е морално правилно или погрешно.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 с най-бързия економически растеж от повече от 30 години, с най низките равнища на безработица от 30 години насам, с най низките равнища на бедност от 20 години насам, С най низките регистрирани равнища на безработица при афроамериканци и латинуси. Първите преки излишаци от 42 години насам, а следващия месец Америка ще постигне най-дългия период на Икономически растеж в цялата ни история. Изградихме нова економика. Последното му изречение е важно. Това е нова економика. Най-голямата разлика между економиката от периода 1945-1973 година и тази от периода 1982-2000 година, че един и същ по размер растеж пълни съвсем различни джобове. Вероятно сте чували тези цифри, но си струва да се припомнят. Атлантик пише. Между 1993 и 2012 година доходите на най-горния 1% нарастват с 86,1%, докато при най-дълните 99% се отчита само 6,6% ръст. Джоузеф Сетиглиц през 2011 година, докато през последните 10 години доходите на най-горния 1% са се увеличили с 18%, доходите на тези средата всъщност намаляват.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 Средностатистическото ново-американско жилище вече има повече бани, отколкото обитатели. Почти половината имат 4 или повече спални, в сравнение с 18% през 1983 година средният заем за автомобили, коригиран с инфлацията, се увеличил повече от два пъти между 1975 и 2003 година от 12 на 27 900 долара. И знаете какво става с разходите за колеж и студентските займи? Съотношението дълг доходи на домакинствата остава почти неизменно от 1963 до 1973 година. После започва да се покачва и се покачва, и се покачва от около 60% през 1973 година до над 130% към 2007 година.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 Разликата между този нарастващ дълг и увеличаването на дълга, настъпило през 50-60 и 60 години, е, че скорошният скок започва от висока база. Икономистът Хайман Мински описва началото на дълговите кризи, моментът, в който хората поемат повече дългове, отколкото могат да обслужват. Това е неприятен, болезнен момент. Все едно или койота, който търчи във въздуха, да погледне надолу, да осъзнае че е и да падне стремително. Което, разбира се, се случва през 2008 година. Фик 8 медианна площ в къвма на новите американски жилища. 9. щом една парадигма се наложи, много е трудно да промениш. След 2008 година са отписани много дългове. И тогава лихвините проценти спадат.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 Но в тези неща винаги има и по-дълбоки слоеве. И тък му това кара хората да си мислят, не живея в света, който очаквах. Това ме вбесява. Така, че майната му. Майната ти и на теб. Ще се боря за нещо съвсем различно, защото това, каквото и да е, не работи. Вземете този менталитет и го. Снабдете се силата на «фейсбук»,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 Psychology в Mania Капирит символ за авторско право Морген 2020 All rights reserved Originally published in by Huss, L.T.D. In 2020 Символ за авторско право Гриша Атанасов, превод Символ за авторско право Мираминкова. Минкова, художествено оформление на корицата Илияна Велева, редактор Символ за авторско право и Издателство Ера, София, 2021. https://двойна наклонена черта4иай.еми. ISBN 978-954-389-607-3. Издателство Ера, София. тел. 02 наклонена черта 9801629. имейл e Ейра е